існування корабля, поки вона не доторкнулася до нього. Але якщо корабель завжди існував в розмовах і пам'яті мешканців селища, то поява на планеті якоїсь наукової експедиції була з розряду снів. Це була якась несправжня експедиція, і її невміння відшукати селище і врятувати їх лише посилювалося відчуття. Тому Мар'яна боялася лише, як би їм не заблукати, не залетіти на далеко. Бо треба і повернутися до того дня, коли Олег піде вгори до полюса, піти разом з ним. Для діка експедиція, на пошуки якої вони летіли, також не була реальністю. Вона ніяк не вписувалася у космогоні його світу. Правда, минулорічний похід до полюса цю картину змінив, але не зруйнував. Адже полюс був мертвий, він був продовженням селища і одночасно його витоком. Дік не уявляв собі життя поза планетою, поза лісом. Його самолюбство вдовольнялося боротьбою з лісом і підкоренням лісу. Він ніколи не уявляв собі життя на якійсь іншій планеті, наприклад, на землі, хоча б тому, що там інший ліс та інші тварини. Лише казик вже жив на землі. Якщо мешканці селища знайомилися з повітряною кулею у міру того, як вона виникала і набирала форму, то казик побачив її внутрішнім зором значно раніше за інших. Інтуїтивно Казик знав усе, що можна знати про провітряні кулі. Вже в перших польотах з Олегом він відчув характер кулі навіть краще за самого Олега, але нічого про це йому не сказав. Казик і сам не думав, що краще за Олега керує кулею. У перші хвилини, користуючись тим, що Мар'яна та Дік все ще подумки перебували на землі, Казик якнайкраще закріпив мішки з баластом та харчами таким чином, щоб досягти максимальної рівноваги. Чи як він сам собі пояснював, щоб кулі було зручніше їх вести? Він сприймав кулю як якусь живу істоту, якій буває важко, легко, весело і навіть незручно. І він допомагав кулі, щоб їй було приємніше. Дік дивився вниз. Він намагався вгадати в лісі свої стежки і місця стоянок. Але зверху ліс був зовсім іншим, наче дік не обходив ці місця сотні разів. Раптом він упізнав Галявину. На ній торік він убив великого ведмедя, і той залишив на його руці три паралельні шрами. Дік подивився на ці страшні відмітини, а коли знову поглянув униз, Галявина вже зникла. Вітер притих. Казик заметушився біля пальника, збільшуючи полум'я, бо відчув, що куля почала втрачати висоту. Землю поволі затягував туман. «Нижче спускатися?» – запитав казик. Це були перші слова, сказані з моменту відльоту, і тому вони видалися дуже голосними. «Спускатися?» – дік не відразу збагнув, про що питав казик, адже політ ще не закінчений. «А ріка?» «Не видно, куди ми летимо», – пояснив казик. «Ми правильно летимо», – сказала Мар'яна. «Скоро перше болото». Куля смикнулася і зависла, зверху зарядив дощ і було чути, як краплі гучно стукатять по тонкій оболонці. Кошик захитався. Дік вчепився за його край, а Мар'яна присіла. Їй здалося, що борт кошика дуже низький і її може викинути назовні. «Я піду до гори», – сказав казик. «Ми будемо шукати вітер, бо назад у селище повернемося». «Не треба назад», – попросив дік. «Вони сміятимуться». Дік не терпів думки, що над ним можна сміятися. Казик підтягнув на борт мішок з піском. Розв'язав його і висипав частину піску вниз. Мішок він беріг. Він ще згодиться. Куля відразу піднялася до гори. Було видно, як зменшуються і тануть у тумані дерева. «Правда добре. Я висипав, і куля мене послухалася», – радісно сказав Казик, але ніхто не відповів. Було страшно, оскільки куля була ненадійна і примхлива. І Діку, і Мар'яні стало зрозуміло, що вони – невільники кулі, нікчемні ні забавки її примхи». Захоче – віднесе в небо. Захоче – кине на землю. Вони, на відміну від Казика, не відчували кулі і не керували нею. Через кілька секунд земля зникла в хмарах і стало ще неприємніше, бо за межами кошика висів непроникний туман, у якому щось причаїлося. Можливо, літаюча трагарюка, може скеля, чи що, щось незрозуміле. «А тепер зовсім нічого не втямлю», – зізнався голос Казик. «Чи ми летимо до гори, чи взагалі нікуди не летимо, я не знаю». «Давай піднімемося», – сказав дік. «Піднімемося вгору, понад хмари, як з Олегом». «Баласту небагато», – повідомив казик. «Він може знадобитися». «Тоді зроби більше полум'я», – порадила Мар'яна. «Олег казав не дуже надувати», – сказав казик. «Якщо куля лусне, ми, як камінь, гепнемося вниз». Казик відчув свою владу над старшими – він зрозумів, що нічого не боїться, що йому приємно аж до лоскоту в грудях підніматися у хмарах або нестися над землею. А їм страшно, незвично. «Піднімайся», – сказав дік, який вловив прихований бунт. Казик звів вузькими плечима і збільшив полум'я у пальнику. Стало холодніше. Кошик був мокрий, великі краплі стікали по оболонці кулі і зривалися з нижнього обода. Казику хотілося виразити урочисте відчуття польоту. Але виразити його можна було лише в пісні. І якби він був один, він обов'язково заспівав би, і навіть заспівав би зі словами, які він умів складати у вірші. Але він соромився робити це при свідках. Не посмів і зараз. Він беззвучно наспівував, стиснувши губи. Діка охопив вічай безсилля. Хмари ніколи не закінчаться. Вони загубилися. І не треба було взагалі цього починати. Пішли б вони пішки, якось би перебралися через ріку. Нічого особливого. А тепер ні річки, ні селища не буде. І раптом стало світліше. Куля ввійшла у проміжок між хмарами. Над головами був ще шар, і їх майже несло до чорної величезної хмари, яка стіною стояла попереду. Ніби відчікувала кулю, щоб зжерти її. У хмарі спалахували блискавки, і вона здавалася живою і гарячою. «Як гарно!» – вигукнув казик. «Як зараз трусане!» «Вниз!» – наказав дік. «Давай вниз! Не розумієш чи що?» «Шкода!» Казик протягнув руку до пальника, щоб зменшити полум'я. «Я такого ще ніколи не бачив. Знизу це не так цікаво!» «Мені не цікаво!» – сказала Мар'яна. Куля чомусь не знижувалася, а продовжувала летіти на зустріч грозовій хмарі. І гуркіт, що долинав з неї, був майже безперервний, наче хтось вів велетенською палицею по паркану. Дік відштовхнув казика і різким рухом загасив пальник. «Це тобі не забавка!» – сказав він. Пориви зустрічного вітру били по кулі. Вона металася між хмарами і ніяк не могла спуститися. «Не можна зовсім гасити!» – закричав казик. «Ви дурні!" «Замовкни!» – наказав дік. «Набрид!» Грубістю він приховував свій страх, бо навіть перед собою не хотів визнати, що може боятися. Куля раптом затрусилася. Вона потрапила у повітряний вихор і ковзнула донизу. «Запалюй!» – крикнув казик. «Невже ти не розумієш, що куля зараз охолоне?» «Встигнемо!» – відповів дік. «Спочатку треба спуститися вниз». «Не можна так відразу! Де запальничка?» Запальничка була у діка, і він не давав її казику, тому що вірив, що куля в безпеці. Йому хотілося одного – скоріше відійти від грозової хмари. «Ти подивися, вона зменшується!» Казик показав рукою нагору, але тільки його очі бачили, що куля втрачає об'єм і швидкість її зниження росте. «Візьми!» – дік все-таки захвилювався від наполегливого тону казика і простягнув хлопцю запальничку. Запальничка бахкала, тріскала і ніяк не хотіла запалюватися. Було мокро, неприємно, усі вже змокли. Труд у запальничці теж відсирів. Якби казик знав, що дік погасить полум'я – він би заздалегідь сховав запальничку і тримав її сухою. Довкола знову були хмари. Знову потемніло. І гуркотіння, що долинало з грозової хмари, трохи стихла. Залишилася там, на горі, майже над головами. Добре, що встигли, сказав дік, виправдовуючись. Краєм ока він знову і знову дивився, як казик клацає кресалом. Давай я спробую, сказав дік і вихопив запальничку із напружених пальців казика. Запальничка не слухалася і його. Казик стояв поруч і дивився на іскорки, що вилітали із кременя. Вони здавалися холодними і маленькими. «Вона зменшується!» – прошепотіла Мар'яна злякано. Вона дивилася нагору і помітила, що мотузки сітки, якими була охоплена куля, все глибше врізаються у її оболонку. Дік взяв запальничку в долоні і спробував потерти гнід. Тепер всі зрозуміли, що куля падає все швидше. «Може, закрити отвір?» – запитала Мар'яна. Але сторопіла, вона зрозуміла, що отвір внизу кулі їм нічим затулити. А твоя, твоя запальничка. раптом закричав казик. У тебе ж повинна бути. Звичайно, відповіла Мар'яна. Як же я не згадала, у мене є. Давай. А де вона? В гаманці на шиї, підказав казик. Мар'яна швидко розв'язала лікувальний мішечок, який висів у неї на грудях, і дістала звідти запальничку. Казик вихопив її і, відштовхнувши діка, почав висікати вогонь. Але пальник не запалювався. «Відкрути його!» – закричав казик дікові. «Ти ж його закрутив!» Кошик знову хитнуло. Дік втратив рівновагу і ледве встиг схопитися за борт кошика. Казик сам, ледве не поламавши коліщатко, відкрутив пальник і з насолодою вдихнув огидний запах газу, що виходив з трубки. Запальничка, на щастя, не погасла – і в кінці трубки запалав фіолетовий вогник. Казик одразу додав вогню, і полум'я на секунду зникло. Потім загорілося яскраво і впевнено. Казик зазирнув в отвір кулі. Тепле повітря пішло туди, у напівтемряву. В цей момент вони вибалилися вниз із хмар. «Ми все ще падаємо», – сказала Мар'яна тихо. Вітер був слабкий, але поривчастий. Куля поштовхами рухалася донизу. «Пізно», – сказав дік, – «тепер тримайтеся». Він заспокоївся, ліс був йому знайомий, а повірити в силу удару об дерева, уявити те, чого ніколи не відчував, він не міг. Йому здавалося, що ліс прийме їх і не вб'є. «Мішки!» – закричала Мар'яна, перериваючи зачаровану паузу очікування. Вона сама кинулася до мішка, який лежав біля її ніг, і на силу перекинула його через борт кошика, ледве не випавши разом з ним. У цю мить куля саме досягла верхівок дерев. Це був момент, коли можна було розгледіти кожен листочок на деревах. І казик, який згадав про баласт тільки після вигуку Мар'яни, дивився, ніби зачарований, на наближення землі. Він не боявся загинути. Йому було жаль такої гарної кулі, яка мала ось-ось розірватися. Верхівки дерев, такі близькі, раптом рвучко пішли вниз. І земля з неохотою відпустила кулю. І в наступну мить всі ожили. Дік теж підхопив мішок. Третій мішок пхав казик, але він не викинув його, як Мар'яна, а отямившись, висипав пісок з мішка і був дуже задоволений тим, що подумав про це навіть у такий момент. І сказав, мішки треба берегти. Але його ніхто не чув. Мар'яна і дік дивилися вниз, на верхівки дерев, що поволі зникали в тумані. Вони продовжували дивитися навіть тоді, коли казик вже спокійно зайнявся справами. Адже нікому не було потрібно, щоб куля знову здійнялася до хмар. Тим паче, що баласту більше не залишилося. Він підкрутив пальник і дивився, щоби куля більше не піднімалася. Це було важко зробити, оскільки вже вирувала гроза і вітер ніяк не міг заспокоїтися. Куля продовжувала ламкатися мильною бульбашкою між хмарами і лісом. «Ну ось», – сказав дік, – «а ви боялися». У кошику було незручно стояти, через те, що він став легшим без баласту і його кидало з боку набіг. Хмара виплюнула з себе короткий шквал. Куля помчала, нахиливши кошик, наче хотіла викинути з нього людей. І вони притулилися до дна кошика, схопившись за мотузки і вичікуючи, поки шквал не припиниться і не рине, як знак закінчення безумств, сильний і рівний дощ. «Не пощастило», – сказав дік, піднімаючись з підлоги і поглядаючи донизу. «Тепер вже зовсім невідомо, куди в нас занесло». «Спочатку ми летіли правильно», – промовив казик. До того моменту, як піднялися нагору, ми летіли правильно майже годину, а потім нас кидало хвилин десять. У селищі не було годинника, але поняття години, хвилини і навіть секунди у людей залишилося. У Казика було добре відчуття часу, і йому вірили. «Отже, ми там, де треба?» – запитала Мар'яна. «Тільки не точно», – сказав Казик. Вони змокли і замерзли. Навіть куртки і чоботи з риб'ячої шкіри не рятували. Але вони тільки зараз зрозуміли, як змерзли. Досі вони думали, щоб не розбитися. «Будемо дивитися вниз», – сказала Мар'яна. «Ви мисливці». «Ми повинні побачити ріку», – промовив казик. «І болота перед нею». І «Якщо ми не перелетіли її, коли були на горі», – докинув дік. «Ні, такої швидкості вітер не мав. До ріки п'ять днів шляху, якщо йти пішки». Куля тепер пливла повільно. «Дощ закінчиться?» Сказав Казик, і ми піднімемося нагору. Навіщо? запитав Дік. Подивимось на сонце, відповів Казик, і дізнаємося про напрямок. Зараз тіней немає, нічого немає. Краще спуститися і пошукати на землі, сказав Дік невпевнено. Він розумів, що це не найкраще рішення, оскільки вони опиняться у незнайомому місці, а із землі знайти напрямок ще важче. Але підніматися на гору не хотілося. Ви голодні? запитала Мар'яна. «Ні», – відповів казик. Проте Мар'яна дістала з мішка сухарі, намастила їх грибним паштетом, і хлопці взялися хрускотіти, оглядаючи униз, сподіваючись побачити щось знайоме. Одного разу дікові здалося, що він упізнає пагорб у лісі, але казик сказав, що той помилився. Час минав. Дощ все не вщухав, хоча грім вже долинав здалеку. «Минуло ще години півтори». Мар'яна, аби зігрітися, присідала в кошику, поки не втомилася. Не зігрілася, а тільки захекалася. Дік сівся на дно кошика і взявся протирати арбалет. Казик грів руки біля вогню пальника. Потім запропонував Мар'яні теж погрітися. Усі дуже втомилися від невідомості. Здавалося, що вони відлетіли так далеко від селища, що ніколи вже не повернуться назад. Дощ припинився. Одразу стало тихіше. Бо крапли не перестали стукотіти по оболонці. Від теплої кулі піднімалася пара. Казик довго дивився вперед і раптом вигукнув Гляньте. В ранніх сутінках попереду віднілася світла смуга. Дік уважно подивився туди і сказав, що це напевно ріка. А може, закінчується ліс? запитала Мар'яна. Вона стояла з іншого боку кошика і також побачила світлу смугу на горизонті. Це було незрозуміло. Виходило, що вони бачать дві ріки. Ще через півгодини повільного польоту вони переконалися, що попереду насправді ріка. З'явився й інший темний берег. Світла смуга праворуч була дуже широка і губилася за горизонтом, а ріка з нею з'єднувалася. Дік сказав, що це інша, дуже велика ріка. А казик припустив. «Добре, якби це було море». «Море?» Мар'яна знала це слово. Але не уявляла собі, що на цій планеті теж може бути море. І до того ж, так близько від селища. Або дуже велике озеро, сказав казик. Але все-таки краще море. Тоді ми побудуємо корабель і вирушимо у плавання. Тільки б кулю не віднесло в це море, додав дік. Він усе ще пильно вдивлявся вперед, намагаючись вгадати, чи це та ріка, яка їм була потрібна. Колись, здається, минулого року, він доходив до ріки але не зміг із заболіт, у яких кишіла різна гадина, вийти на берег. У нього закінчилася їжа, а полювання було невдале, довелося повернутися. Він пам'ятав пагорби біля ріки, але тут таких пагорбів не було видно. Вони вирішили піднятися вище, до хмар, шукаючи погожого вітру. Куля втомилася летіти і піднялася ліниво і неохоче. Тут вітер був сильніший, але також дув не туди, куди хотілося – до того ж, знову пішов дощ. Це всім обридло. Лінива куля, холод, волога. І тим більше прикро, коли ти вже майже досяг мети ще трохи і перелетиш через ріку, а там вже можна приземлитися, переночувати і шукати людей. Кілька великих птахів, які живуть високо в небі, і тому їх можна побачити тільки здалеку, підлетіли до кулі з пронизливими криками. І лопочучи перед інчастими крилами, закружляли довкола. Вони були незадоволені що хтось порушив кордони їхніх володінь. Один з них навіть зумів чепитися кігтями у мотузки і кілька разів ударив гострим дзьобом по оболонці. «Ось цього я тобі не раджу робити», сказав дік, швидко піднімаючи арбалет. Стріла простромила птахові груди, і той повільно забрав кігті, відвалився від кулі і пролетів зовсім поруч з кошиком, колими падаючи донизу. Дік навіть простягнув руку, сподіваючись схопити птаха. Мар'яна повисла на ньому, бо дік міг випасти з кошика. «Жаль», – сказав дік, – «у нього смачне м'ясо». Він вистрелив в іншого птаха, але промахнувся. Птахи ще деякий час переслідували кулю, але потім зникли у палині дощу. Ріку вже можна було роздивитися. Вона була широка, темно-сіра, під кулі хмар, і текла прямо, майже не вигинаючись, не так, як струмки, до яких вони звикли». — Якщо не перелетимо, — сказав дік, — то складно буде перебратися. — Може спустимося на ніч? — запитала Мар'яна. — А вранці почекаємо вітру і полетимо далі. — Добре було би, — невпевнено відповів Казик. — І баласту ще наберемо. Тільки приземлятися ніде. Він був правий. Внизу не було ні галявини, ні великого відкритого місця, щоби посадити кулю. Вони замовкли, наслухаючи тишу, що панувала над світом. Стук від краплинок по кулі лише підкреслював цю тишу, і раптом попереду виникла сіра стіна. Мар'яна зойкнула, коли першою побачила, як величезна нерівна стіна піднімається перед кулею. Порив вітру, підхопив кулю і поніс її швидше, ніби вона хотіла навмисне помститися людям за те, що вони змусили її так довго летіти. «Казику!» – закричала Мар'яна. Казик також побачив стіну, що випливала з дощу. Він на повну потужність відкрутив пальник і крикнув, «Усе кидайте, усе кидайте донизу!» Баласту вже майже не залишилося, тільки маленький мішечок. Дік пожбурив його за борт. Мар'яна підняла мішечок з їжею, але завагалася. «Швидше!» – крикнув казик, і дік вихопив у Мар'яний мішок і кинув його донизу. Потім він підхоплював знак кожика різні речі, не роздумуючи, що це таке, і жбурляв за борт. Куля, повагавшись декілька секунд, пішла нагору. Здивовано завмерши, аеронавти дивилися, як стіра стіна відходить униз. Це було дерево. Немислимо гігантське дерево. Вони побачили, як від головного стовбора відходить гілка товщиною метрів двадцять і тягнеться майже горизонтально. Куля пролетіла поруч з гілкою, ледь не торкнувшись її. Вище гілки розходилися частіше, і тільки дивом куля не наштовхувалася на них. Ніхто не знав, скільки хвилин продовжувався цей підйом. Але раптом стало темно, і стовбур зник з поля зору. Куля увійшла в хмари. Дерево було поруч. Воно ще не закінчилося. Воно тягнуло до кулі свої сірі лапи. Парив вітру, підхопив кулю і пожбурив її у бік дерева. «Тримайтеся!» – крикнув дік, падаючи на дно кошика і тягнучи за собою Мар'яну. Казик упав зверху. І вчасно. Пролунав дуже сильний тріск. Кошик кинуло вперед, потім він налетів на перешкоду, заметався, як пташеня у сітці. Щось ухнуло з тріском над головами, куля зробила кілька судомних передсмертних рухів. І настала тиша. Довкола була темрява. Кошик нахилився, повільно розкачуючись. «Ось і все», – сказав казик сумно. «Немає більше кулі». «Головне, що ми живі», – заперечив дік, – «і не розбилися. Це головне». Вони сиділи на дні кошика, намагаючись не розхитувати його, щоб не зірватися вниз. Язики хмар повзли через кошик, часом приховуючи темну пляму отвору в кулі, часом розсіювалися, і тоді можна було зазирнути в загадкову глибину кулі. Але зрозуміти, що з неї сталося, ніяк не вдавалося. Світанок надходив настільки повільно, що здавалося, день не настане ніколи. Клапки хмарин були світліші за повітря. Але поступово повітря зрівнялося з ними за кольором, і все стало однаково сіре. Дрімота покинула аеронавтів, тягуча дрімота на межі сну, яка зв'язує язик і сковіє органи, але не замінює сон, бо весь час відчуваєш, як холодно і безнадійно. Я ніколи не думав, що бувають такі дерева, сказав Казик. Напевно, навіть на землі таких немає, припустила Мар'яна. На землі дерева ще більше. «Впевнено», – сказав казик. «Наприклад, секвоя. Вона росте у скелястих горах». «Може, це не дерево?» – сказав дік. «Може, така скеля?» «З гілками?» – запитала Мар'яна. «Хіба розглядиш?» «Але ж ми висимо?» «Можливо, висимо на виступі», – сказав дік. «Але якщо це дерево, то ще гірше». Мар'яна обережно не сподіваючись, що викинули не всю їжу. Щось залишилося. Але кошик був зовсім порожній. «Даремно ми викинули паливо», – пошкодував казик. «Ми більше не полетимо впевнено сказав дік. «Досить. Краще ходити пішки». «Треба швидше спуститися донизу», – мовила Мар'яна. «І відшукати мішки, бо хтось знайде їх раніше і все з'їсть». «Ну, паливо навряд чи хтось з'їсть». Дік підповз до краю кошика і почав дивлятися в туман. Мар'яна зойкнула. Вона випростала ногу, але нога так затерпла, що по всьому тілу голками пройшов біль. Дік здригнувся, кошик захитався. «Я думаю», – сказав дік, – «що куля зачепилася за верхівку дерева і розірвалася. Якщо ми будемо розхитувати кошик, він може зовсім відірватися. А до землі ще далеко». Вітере погнав клапті хмар, і в проміжках між ними можна було розглядіти гілки дерева, сіру стіну. Верхівка кулі все ще ховалася в тумані. «Треба вибиратися», – сказав дік невпевнено. Він витяг сагайдака стрілу з важким наконечником і кинув донизу. Було тихо. Казик рахував у думках. Він дорахував до двадцяти. Нічого вони не почули. «Може, на дерево впала?» – сказав казик. «Чи на мох? Я полізу». «Куди?» – запитала Мар'яна. «По мотузках на гору Чого чекати? А потім я вам крикну». «Давай», – сказав дік. «Ти найлегший». Казик перевірив, чи надійно прикріплений ніж. Потім, тримаючись за канат, обережно виліз на край кошика. Зовсім не страшно, повідомив він. Нічого не видно, тому й не страшно. Казик вхопився руками за канат і підтягнувся так, щоб обхопити його ще й ногами. Мар'яна і Дік завмерли з іншого боку кошика. Він розхитувався. Казик сказав, я вам буду все розповідати, щоб ви знали. Хлопчик ліз швидко, він звик лазити по ліанах. Через півхвилини його вже не було видно, тільки кошик розхитувався у такт його рухам. «Ну як?» – запитав дік. «Лізу?» – відповів казик. «Куля зовсім без повітря висить, як ганчірка». Через деякий час кошик перестав розхитуватися. «Що, доліз?» – запитав дік. «Ні, я відпочиваю», – відповів казик. «Вже скоро доберуся». «Чекати завжди на гірше, особливо, коли не знаєш, чим закінчиться таке чекання», – подумала Мар'яна. «Але чомусь ми завжди чекаємо, навіть жити немає часу. Взагалі усі чекають того часу, коли ми полетимо на землю, а я чекаю, коли повернуся до Олега». Дік чекає, щоб якнайшвидше опинитися в лісі. «Тепер ми чекаємо, обірветься куля чи ні. Дуже нудно чекати, найнеприємніше заняття» жити треба так, щоб зовсім не чекати. Кошик знову почав розхитуватися, почувся тріск. Мар'яна зрозуміла, що це тріщить оболонка кулі. Кошик смикнувся і ривком опустився на півметра. Обережніше, сказав Дік. Зараз, відповів Казик. Голос його був глухий, наче його обгриз туман. Кошик хитнувся сильніше. Вибрався, повідомив Казик. «Ви не бійтеся, куля добре зачепилася канатами. Тут міцна сучковата гілляка, товста, як я. Так що не бійтеся. Вилізайте, я вас чекаю». «Ну йди», – сказав дік Мар'яні. Він міцно причепив до спини арбалет, щоби не заважав під час підйому. Він вірив казику і більше не боявся, що куля обірветься. «Якщо втомишся відпочинь і вниз не дивися». «Все одно нічого не видно», – сказала Мар'яна. Не бійся за мене. Ти відпочивай, не поспішай, повторив дік. Я б відразу поліз за тобою, але канат двох не витримає. Мар'яна встала на край кошика, міцно тримаючись за канат. Канат був вологий і слизький. Але страшно справді не було. Вона теж міла лазити по деревах. Через кілька хвилин вона вже стояла поруч з казиком на широкій, завислій над землею дорозі. Такою їй видалася гілка дерева. Куля зачепилася за гострі сучки, які стерчали зі стовбура, заплуталася у гілках та листі, що нагадували ножі. Подерлася, але канати трималися міцно. Вже зовсім розвиднілося, і тепер, коли все найстрашніше закінчилося, усім дуже хотілося їсти. Але щоби поїсти, треба якомога швидше спуститися на землю і знайти мішок з харчами. Пішли, скомандував дік, беручи арбалет, щоб бути готовим до несподіванок. Ти, Мар'янко, йди посередині. Ні, сказав казик. Що ще? Ти забув, нам треба спускатися вниз. Ну і що? Я візьму мотузку. Дік зупинився. Він зрозумів, що казик правий. Але відразу виникла проблема. Як дістати мотузку? Вони намагалися потягнути за одну з мотузок, але всі мотузки були міцно переплетені і жодна не піддавалася. Витягнути наверх всю кулю також не виходило. Кошик був надто важким. А ноги ковзали по округлій гілляці. «Зачекайте», – сказав тоді казик, і перш ніж дік встиг заперечити, він спустився вниз по мотузці. Зник в тумані і повернувся хвилин через п'ять, захеканий, але задоволений. Він потягнув за канат, по якому спускався, і канат поволі поліз на гору. Канат був міцний і довгий. Казик скрутив його в кільце і повісив через плече. Йому було важко, але він не показав цього. За той час, поки казик спускався, щоб відрізати канат від кошика, дік пройшов уперед до того місця, де величезна гілка зросталася з головним стовбуром дерева. Нічого небезпечного він не зустрів. Мар'яна також не гаяла часу. Вона присіла на почебки і відрізала шматочок сучка. Це було дерево, справжнє дерево, з твердою товстою корою, Слизькою і цупкою зверху, але трохляве всередині, тому гілка й прогиналася під ногами. Вони пішли до головного стовбура. Мар'яна подивилася, як Казик зігнувся під вагою канату і зрозуміла, що він ніколи не погодиться їй уступити. Тому вона сказала. «Казик, навіщо нести канат без користі? Я думаю, що краще зв'язатися цією мотузкою, і коли хтось випадково впаде, решта його втримають». «Чудово!» – зрадів Казик як альпіністи під час на Еверест. Ні Дік, ні Мар'яна не пам'ятали, що таке Еверест, і не знали, чим займаються альпіністи, але не розпитували. Вони зв'язалися канатом. Він був такий довгий, що не заважав йти. Так вони дійшли до кінця сучка, до того місця, де він з'єднувався з основним стовбуром. Тоді стало зрозуміло, що цей сук, насправді, є однією з велетенських ліан, з яких сплетене дерево. Тільки вона відхилилася майже під прямим кутом. Сук не вливався у стовбур, як у звичайного дерева, а продовжувався далі, всередину його, розсунувши сусідні ліани. Це було, наче у дівочій косі, у якій одне пасмо вибивалося назовні. У тому місці над сучком виникла щілина, що звужувалася до гори, зникала в тумані. Такий собі тунель, темний і похмурий, стіни якого поросли довгим мохом і лишайниками. Вони зупинилися перед входом і не знали, що їм робити далі – чи йти у темряву, чи пошукати інший шлях униз. Мар'яна обережно помацала мох. Він був їй знайомий. Зелена маса здригалася від дотику і притискалася до кори. Такий лякливий мох, тільки трохи менший, часто зустрічався на деревах в глибині лісу. Їсти його не можна, він гіркий. Але інколи в ньому живуть горішки Це щось на зразок хвороби моху. Міцні хрустки майже без смаку. Їх їдять лише дітлахи, бо ситості від них мало. Але тепер би й горішки не завадили. Поки Мар'яна безуспішно шукала в моховій горішки, дік обережно на довжину мотузки увійшов всередину щілини. З кожним кроком гігантська ліана йшла під більшим нахилом. Водоспадом скочувалася всередину стовбура. Дік підскознувся і впав на живіт, щоб не скотитися вниз, у чорне провалля, і не потягнути за собою інших. Потім він виліз назад. «Будемо зовні спускатися», – сказав дік. «Нічого не знайшла?» «Ні», – відповіла Мар'яна. «Пити хочеться», – сказав дік. Вони розв'язали мотузку і обмотали її кінець до гілок, які, наче кущі, вилізали біля самої основи сучка. Казик, закріпивши другий кінець біля пояса, почав спускатися вниз по стовбуру, чіпляючись пальцями за нерівності кори і рослини, що гніздилися на корі. Дік постійно був нашорошений. Він не сподівався на те, що гілки надійні, і весь час чекав рівка, якщо гілки обірвуться. Йому доведеться взяти на себе вагу казика, і він боявся цього, бо втриматися на слизькій і пологій поверхні сучка нелегко. А казик спускався дуже повільно, він теж був обережний. Він поглядав донизу, намагаючись розглядіти в тумані якусь площадку чи інший сук. Щоб розважитися, він уявляв себе земним альпіністом. Несподівано він побачив гостру сучкувату гілляку, яка стирчала зі стовбура трохи погодаль його шляху, і простягнув руку, щоб за неї схопитися. Але в той момент, коли він доторкнувся до гілляки, вона розділилася на два зазубрені ножі, і тільки блискавична реакція казика врятувала його руку. Він встиг відсмикнути пальці, але ножі все ж рісанули по них. Мотузка смикнулася. Дік підхопив її сильніше і крикнув зверху. «Ти чого?» Казик відповів не відразу. Кров полилася з подушечки долоні, розрізаної ножами, які виявилися щелепами великої камахи. Вона ховалася у норі, вирізаній в корі дерева, і чатувала на здобич, зробивши вигляд, що її жувальця лише обламаний сучок. «Перев'язати руку було нічим!» Казик крикнув нагору. «Нічого, подряпався! Тут паршивець сидить, кусається!» Обережніше, відповів Дік. Не сильно подряпався. Не сильно, спускаюся далі. Але, напевно, запах крові викликав у паршивця бажання поснідати, і він почав виповзати з нірки. Услід за щелепами, що нервово відкривалися і закривалися, неначе комаха націлювалася не на здобич, з'явилося членисте тіло. Воно виповзало і виповзало з нори, і здавалося, кінця йому не буде. Ого, сказав Казик. «Що?» – запитав дік. «Довгий!» Казик, тримаючись здоровою рукою за канат, другою витягнув ніж, і коли паршивець, тепер вже схожий на головату змію з безлічу маленьких чіпких ніжок, підбіг до нього, казик блискавичним рухом відрізав йому голову. Тіло змії продовжувало моторно, але безцільно бігати по стовбуру, а голова впала вниз. І в метрах трьох зі стовбура моментально висунулися інші гострі щіпці, підхопили голову по братима і затягли всередину. Руці було боляче, напевно від отрути, казик сказав. Тут обережно потрібно спускатися. Ці паршивці нір накопали і чекають. «Може підняти тебе?» – запитав дік. «Ні, навпаки», – відповів казик. «Я буду швидше спускатися і стовбур не чіпатиму. Там внизу щось є». Не звертаючи уваги на біль, він взявся за мотузку обома руками і ковзнув униз. Дашки нір, у яких мешкали паршивці – Гучно відчинялися, і звідти, наче їх хтось виштовхував, вистрибували ножі щелеп, тягнулися до казика, але, на щастя, не встигали. Зненацька біла вата хмар відійшла у бік, і казик побачив, що кінець мотузки лежить у воді. Йому навіть здалося, що дерево набагато нижче, ніж вони сподівалися, і через те він вже бачить землю. Але це було лише озерце, яке примостилося поміж двох ліан, що зрослися. Озерце було довгим і вузьким. Навколо нього росли кущі і навіть дві невеличкі ососанки. Казик почав спускатися ще швидше. Але коли до поверхні води залишалося близько трьох метрів, він не витримав болю і відпустив руки. Він плюхнувся в озеро, відразу занурившись головою. Казик вибрався з води, сівся на березі зарослому травою і відразу ж повернувся білю у русі. Але він не хотів розповідати про це Діку, і тому почав спокійно пояснювати що знайшов озеро, і що коли Мар'яна і дік будуть спускатися, краще не доторкатися до стовбура. «Я їх випалю», – сказав дік, – «у мене бластер». «Не потрібно», – заперечив казик, – «бластер нам ще знадобиться, а цих паршивців тут багато. Крім того, вони не встигають уджигнути, якщо швидко спускатися». Вода в озерці була темною, гнилуватою, у ній водилося безліч дрібних тваринок. Коли Мар'яна, спустившись, намазала мазю і перев'язала розпухлу руку казика, вона дала своїм супутникам по таблеці з тих, що Олег приніс з корабля, оскільки від незнайомої поганої води можна захворіти на дезентерію чи навіть отруїтися. Вони попили, але від цього голод став ще більшим. Мар'яна поспішила до сосон. Вони були манюніми Напевно, колись їхні спори занесло сюди вітром, і вони проросли в м'якій корі. Під соснами завжди трапляються гриби. Проте Мар'яна не була впевнена, що гриби тут є, оскільки не було землі, щоб закопуватися. Проте їй поталанило. У порохнявій під соснами вона упіймала кілька грибків, теж невеличких, але справжніх. Гриби були незнайомого кольору і могли виявитися отруйними. Інколи отруйні гриби прикидаються справжніми. Вона надкусила один, він був справжнім, солодкуватим. Звісно, їх краще було б відварити. Бо потім щіпатиме рот. Але зараз не до багаття. Такі всі були голодні. Мар'яна упіймала всі гриби, що росли там. Їх виявилося два десятки. Принесла хлопцям. Їх розділили і з'їли. А руку казика рознесло так, що вона стала товстішою за ногу. І затерпла. Це було непогано, бо так вона менше боліла. І його не морозило, не нудило. І це було теж добре. Отже, отрута у щеле була слабка. Погано було, що рукою казик не міг поворухнути, і йому важко було спускатися по мотузці. Але спускатися доведеться до землі ще далеко. Стало тепліше тут була нижня смуга хмар, а хмари вдень піднімаються вище, тому, коли вони поїли, виявилося, що внизу розвиднілося і можна навіть розгладіти землю. Земля була дуже далеко внизу, наче з повітряної кулі, побачити її було нелегко тому що стовбур у багатьох місцях роздувався, коли ліани розходилися, утворюючи лабіринти тунелів. В одному місці, метрів сто нижче, утворювалася широка площадка. З ліском і залисаними боліться. Мандрівники засмутилися. «Краще б і не бачити», – сказала Мар'яна. «Коли не бачиш, здається, що залишилося небагато». «Тепер наш мішок, напевно, хтось з'їсть», – мовив казик. «Він був страшенно голодний». Тут якась здобич буде, намагався б розрадити друзів дік. Він тримався за стовборець сосни, пружний і м'який, і дивився вниз, роздивляючись лісок на розтоку, Тільки би туди вдалося спуститися. Шкода, що Олег не зробив парашут, пожалкував казик. Я йому радив, що треба зробити парашут і стрибати з повітряної кулі, але він сказав, що зробить його потім. Олег би щось придумав, сказала Мар'яна, і дікові у цих словах вчувся до кір. «Йому добре думати там, у селищі», – відрізав він, – «а тут треба діяти». «Олег хотів полетіти з нами», – не погодилася Мар'яна, – «але його не пустили». «Ну тоді й не треба шкодувати», – сказав дік. «Насправді він не сердився на Олега. Це зараз не було важливо. Головне спуститися на землю». Казик пішов по сучку далі, за озеро, щоби подивитися вдалину. І подивившись, не витримав і закричав. «Швидше сюди, ви тільки погляньте!» Всі підбігли до нього. Казик відсунув величезний листок, більший за нього самого, що звисав зверху, і в отворі побачив широку ріку, звідси зовсім близьку. Можна було навіть розгледіти, як по ній біжать брижі. Ріка ділилася на кілька рукавів і вливалася в озеро. Було зрозуміло, що це озеро, а не море. Тому що за його велетенським дзеркалом була смуга блакитних пагорбів, облямованих темною каймою лісу. В дельті ріки по піщаній косі брело стадо мустангів. Щось налякало їх, і вони, напнувши міхурі, поспішили до води. За рікою ліс був інший, темніший на колір, синюватий. Він піднімався на невисокі сопки і зникав у м'яких долинах. Здавалося, що там застигло пологими хвилями блакитне море. І це зачаровувало. Табір експедиції вони не помітили. До нього залишалося кілометрів із 20, і він ховався за хвилями сопок. Їм дуже хотілося його побачити, і вони оглядали ліс за рікою. Блищить! закричав раптом казик і показав туди, у ліс. Над лісом піднялася блискуча кулька, як вогник над лісірих хмар і зникла. Інші не побачили цього вогника, бо він зник у хмарах надто швидко. Але казику повірили, оскільки дуже вже хотілося вірити. Місце, звідки злетіла кулька, було недалеко від берега озера, тому дік сказав. Ми переберемося через річку поближче до озера. Там не широкі рукава, легше перепливти і підемо до берега. Правильно, погодився Казик. Біля озера і ліс не такий густий. Вони ще довго стояли і дивилися на те місце, сподіваючись щось побачити. Але того ранку Клавдія запустила тільки один геоскаут. Вона хотіла запустити й другий, але потім вирішила, що їй вистачить роботи і без цього. У неї був поганий настрій і вона не наважувалася признатися собі, що причиною було те, що вона побачила вчора в лабораторії. Вірніше, вона нічого не побачила, але відчула ніяковість Павлиша та Саллі. Та й стояли вони надто близько один від одного, і їх пов'язувала таємниця, якою вони не хотіли ділитися. Павлиш про це не підозрював. Він задумав політ до гір. Йому набридло перепарувати місцевих злобних тварю і каталогізувати незліченні види бактерій. Йому хотілося опинитися там, де синє небо і чистий сніг, де ніщо не повзає, не підкрадається, не чатує, де не піднімається смердюча вологість від зрадницьких мочарів, де можна зняти шолом і пройтися, не думаючи про хвороби. Там лише чистий сніг, мороз і синє небо. У той момент, коли підлітки з великого дерева вдивлялися в ліс, що оточував станцію, Павлиш розмовляв з Саллі, яка взялася розконсервовувати планетарний катер. Він сказав, що хотів би полетіти на цілий день у гори, і Салі попросила, щоб він взяв її, оскільки її теж пригнічує вологий ліс. І вона дуже зраділа, що Павлиш відчуває те саме, що й вона. Наступну ніч мадрівники провели у повітряному лісі на великому ростоку дерева. Це був справжній ліс, у якому росли не тільки сосни, а й хижі кущомети. Щоправда, йти їх помітив часно, вони не страшні. Кущомети відчувають тепло, і якщо до них наблизиться необережний звір, вони кидають у нього свої довгі гострі галки. Галки летять з такою силою, що можуть простремити козу чи ведмедя. Боротися з ними навчилися швидко. Потрібно було лише, не доходячи до куща, кроків на десять, жбурнути в них чимось теплим. Можна було навіть зняти куртку і кинути. Кущі відразу вистрілюють всі галки, а тоді вже можна сміливо підходити. Голки можна використати для стріл, а молоді пагани дуже смачні. Побачивши кущі, Мар'яна зраділа. Вона наламала гілок, і вони їли їх цілу годину, поки не набридло. Від них у роті залишався неприємний присмак. Голод не втамували, він тільки притих і дуже захотілося ще чогось більш ситнішого. Дік пішов лісочком, щоб пошукати здобич. Він був упевнений, що тут хтось гніздиться. Він бродив ліском цілу годину. Але окрім неїстівної гадюки і птаха, який полетів, ледве він його помітив, нічого не знайшов. Але вниз вони спускатися не захотіли. Погода знову зіпсувалася, і хоча було тепло, навіть тепліше, ніж звичайно, знизу піднявся туман. До того ж у казика розбадлилася рука, і його навіть у ліс опускали, прив'язавши до мотузки. У той самий вечір, поки не стемніло, Павлиш вирішив переїхати всюди ходом уздовж берега озера, туди, де ще не був. Проїхавши кілометрів десять вздовж озера, він дістався до невеличкої швидкої ріки, що впадала в озеро. По ній він піднявся ще кілька кілометрів. Там він побачив дивну і чимось привабливу ліниву істоту розміром трохи більшу за собаку. Істота поросла довгим, густим, аж до водоростями. Вона брела серед низьких кущів, не звертаючи на всюдихід жодної уваги. Інколи розрібала землю довгими кігтями, вишукуючи їжу. А подальше трапилося настільки несподівано, що, лише повернувшись в лабораторію і прокрутивши плівки, Павлиш зрозумів, що цей зелений відмідь підійшов до безневинних, здавалося б, кущів, зарослих колючками, до тих самих, що плювалися галками у Павлиша. Кущ відразу ж кинув галками у ведмедя, і той, ставши схожим до якої образа, упав як неживий. Павлиш не розумів, навіщо кущиві така агресивність, адже відмідь йому нічим не загрожував. Тому він витягнув кілька колючок зі шкури ведмедя і в лабораторії розглянув їх під мікроскопом і виявив цікаву річ, яка ще раз підтвердила невмилий і вічний закон. У природі немає нічого безглуздого. Виявилося, що на кінцях голок знаходилися мікроскопічні спори. Спори, які потрапляючи в кров, відразу проростали. Вранці казик прокинувся раніше за всіх. поживав молоді пагани і тихенько, щоб не розбудити старших, пішов до свого спостережного пункту. Озеро ще вкривав туман, і тому протилежний берег ховався у біловатій безкінечності. І легко було уявити, що це Тихий океан, а він – англійський капітан Дрейк, який за допомогою індіанця виліз на високе дерево, що росте на Панамському перешийку, і дивиться з гори на простір океану, який має намір підкорити на своїй золотій лані. Там, на просторах Тихого океану, його чекають атоли, на яких хитають пишними головами кокосові пальми, зустрічі з іспанським срібним галеоном, запах мускату на островах прянощів і загадкові береги Африки. Світ був світлий, романтичний і відкритий для нього – великого мандрівника. З темно-зеленого листка, яким можна було покрити цілу хишку, низкою спускалися змійки, блискучі гребені розвоїні хвости поспішали на ракове полювання. Сиві товсті папелиці, що обліпили листок, заворушилися, відчувши небезпеку. Смугастий жук народився зі стеблини, на очах перетворився на летючу волосину і полетів у справах. За ним, лопочучи крилами, погналася біла птаха. Рімош кари вився над головою. Казик відчув, що зараз зі совбора найближчої сосанки виповзне отруйна мамула. Тому він, лише скосивши око і не перериваючи потоку солодких мрій, метнув ніж у отвір в корі що вже поволі відкривався і загнав мамулу назад, тепер до вечора не посміє висунути жала. «Казик, де ти?» – почув він голос Мар'яни. «Тут. Рука болить? Вже краще». Потягнуло димом. Це Мар'яна розпалила багаття, аби підсмажити пагони куща і гриби, що вилізли з моху за ніч. Казик нарешті відірвався від споглядання тихого океану і наказав індіанцю, який чекав його внизу, Відвести його назад до Золотої Лані. По відкосу, чіпляючись за тонкі ліани, він дістався до сірої стіни головного стовбура і переліз через місток із висохлого сучка до наступної розсохи. Тут йому пощастило. Вдалося вглядіти стару ліану завтовшки з пів метра, яка обвивала стовбур спіраллю, і по ній спустився метрів на 30 нижче до входу в дупло, яке мало розміри майстерні Сергієва. Казик витягнув ніж і обережно зайшов у Чорну Печерю. Постояв, поки очі звикли до темряви. Потім кинув уперед шишку. Та покотилася по підлозі дупла, пострибала, легко цокаючи. Потім був сплеск. Отже, там вода. А якщо вода, то виходу немає. Вода б його знайшла. Потім, наче у відповідь на сплеск, почулися ухання. Напевно, казик розбудив мешканця цього дупла. Можна було почекати, доки мешканець вилізе назовні, але ще невідомо, чого чекати. Як людина лісу, казик вирішив без потреби не ризикувати. Казик повернувся до старших. Поївши, усі разом спустилися до дупла і, намагаючись не шуміти, щоб не розізлити невідомого мешканця, взялися уважно розглядати стовбур, сподіваючись все ще відшукати шлях донизу. Що ж їм помирати на цьому дереві? «У крайньому випадку», – сказав нарешті дік. «У крайньому випадку», – сказав нарешті дік. Будемо вирізати сходинки в корі і по них спускатися. «Це ж скільки сходинок потрібно вирізати, – йойкнула Мар'яна. – Це ж на цілий рік. Спробуємо, – сказав дік, – коли вже нічого кращого немає. Після обіду Павлиш сказав Клавдій, що полетить на пошуки і бере із собою Саллі. Оскільки двигун всюди хода барахлить, і він хоче, щоб салі подивилася на нього в роботі. «Добре, – погодилася та». «Тільки далеко не відлітайте». «Дякую», – сказала Саллі, коли вони піднялися у повітря. «Ти мені покажеш ті дерева?» «Звичайно, мені самому страшенно хочеться подивитися на них ще раз. Мені навіть не віриться, що вони існують». Всюди хід перелетів через ріку, і коли Саллі побачила сплетені з велетенських канатів совбери, що зникали у хмарах, вона не могла стримати вигуку захоплення. «Такого не буває», – сказала вона. «Таке може тільки наснитися». Мені хочеться розігнати хмари, мовив Павлиш, щоби відзняти їх у всій красі. Клавдію потрібно сюди привезти, запропонувала Саллі. Їй сподобається. Вона не вийде зі станції, відповів Павлиш. Дивна річ, вона ненавидить планету, яку вивчає. У цьому є щось недобре. А тобі, Славко, вона подобається? Очевидно, що не можна підходити до планети з такими мірками. Звичайно, не можна. Навіть до живої істоти не можна підходити з такими мірками. Суб'єктивізм дослідника небезпечний. Вибач, я заговорила словами Клавдії. Але головне не це. Головне те, що ця планета усім нам не подобається. Взагалі, ми розбещені цивілізацією. Ми тягнемо за собою наш світ, включаючи соус з печериць, і дивимося на новий світ через надійні ілюмінаторів судиходів Вони для нас як окуляр мікроскопа. Отже, ти не погоджуєшся з Клавдією? До чого тут моя згода чи не згода? Клавдія – така сама жертва цивілізації, як і я. До того ж, вона людина, у якої дуже сильно розвинуте почуття відповідальності. Вона перетворює у відповідальність і ті пункти інструкції, які придумали в чистих кабінетах Землі-14. Правда, придумали розумні люди, які свого часу пройшли не одну планету. І хочуть, щоб дослідження обходились без випадкових жертв. Тим паче, що контакт з невідомим і первісним світом більш небезпечний для цього світу, ніж для нас. Ми ж поки що живі-здорові, а кількох представників цього світу ми вже вбили. «Зпереляку», – посміхнувся Павлиш. Взагалі ми обоє чудово розуміємо, що люди, які пишуть інструкції, абсолютно праві. Спочатку потрібно вияснити, з ким ми маємо справу, а потім вже робити висновки. Адже ставка не тільки ми… Ставка – це й інші люди, які прийдуть після нас, і ті, з якими ми увійдемо в контакт, повернувшись додому. Я не маю ніякого бажання принести на землю який-небудь дикий вірус. І нам допомагає те, що планета нам не подобається, завершив Павлиш. Можливо, погодилася Саллі. Давай якось здійснимо сходження на це дерево, як на гори. Я про це другий день мрію, сказав Павлиш. Вони піднялися вище метрів на двісті, до нижнього краю хмар. Там перепліталися гілки. У широкій розсосі помістилося озерце води і навіть кілька невеличких дерев. «Іделична місцина. Місце для пікника», – посміхнувся Павлиш. «Не дражнися», – сказала Саллі, поклавши руку на лікоть Павлиша. «Ти чудово знаєш, що я мрію про пікнік. Тільки не тут. Тут є скорпіони. Ми у скафандрах». «Що за пікнік у скафандрах?» Вони піднялися ще вище. З велетенського горизонтального сука, що простягався по нижньому краю і хвар, як віадук забутий цивілізації, звисала гігантська розірвана ганчірка, обмотана жилами, стільцем схожим на плетений кошик, достатньої величини, аби розмістити кількох людей. Павлиш сфотографував ганчірку і сказав, «Уявляєш, тутешня природа додумалася до повітряної кулі». "Це зовсім не б схоже», – не погодилася Саллі. А мені здається, що в живому вигляді ця істота була балетенським міхуром, наповненим повітрям. Я бачив тут схожих істот, тільки менших. Вони в хвилини небезпеки роздувають міхур на спині. Пам'ятаєш, я показував вам плівку? І ось вона літає десь у хмарах. А коли ми освоїмо цю планету, то молоді сміливці будуть кататися на них верхи. Розділ шостий Минув третій день, відколи відлетіла повітряна куля. Селище жило в нервовому очікуванні. Стояла тепла погода, як для кінця літа. Вони сиділи в майстерні Сергієва Олег, Старий і Сергіїв. Було видно, як на городі порпаються вайтку з дружиною, прополюють овочі. Дідлахи носять гарбузиня і складають його біля частоколу. Там чергує коза, яка привела сюди своїх дітей. І вони порпаються у високій купі гарбузиня, вишукуючи смачні пагани. «Погано», – сказав Сергію, який навіть схуд та змарнів за останні три дні. «За нормальних умов вони б долетіли туди за день-другий, і сьогодні ми могли б уже зустрічати гостей». Олег мимоволі подивився у бік воріт. Він же багато разів за останні два дні дивився у той бік, уявляючи, як з лісу вийде, ледь похитуючись, блискучий пакатний експедиційний всюдихід, і як вони всі побіжать до нього, і як із машини вийдуть справжні астронавти і дивуватимуться, «Невже можна вижити на цій планеті? І навіть розвести город?» Але ліс був мовчазний, як і раніше. «Не виключено, тобто навіть ймовірно, – сказав старий, – що вони спустилися на кулі десь в лісі і не можуть знайти табору експедиції. В лісі це нелегко зробити». «Я всі ці варіанти прорахував, – відповів Сергіїв. У майстерню зазирнула та встала Їза, запитала, чи поладив Сергій в лопату. Той віддав їй лопату». Олегові раптом стало неприємно, що тітка Луїза зараз може думати про лопату, коли невідомо, що сталося з Мар'яною. Старий перехопив погляд Олега і несподівано сказав. Якось Лев Толстой, так, якщо не помиляюся, Лев Толстой, коли була епідемія холери, зайшов у хату, де тільки що помер чоловік, єдиний годувальник. А там сиділа дружина покійного і їла капусняк. І хтось з людей, які прийшли з Толстим, почали обурюватися. «Як можна в такий скорботний момент їсти капусняк?» А стара відповіла, «Що ж я, маю вилити капусняк?» «Можливо, я не точно перевів, але ти, Олег, не правий. Тітка Луї захвилюється не менше за тебе. Тільки вона розуміє, що селищу треба жити, не можна опускати руки. У нас бували й важчі часи, і ми продовжували працювати, інакше б не вижили». «Я нічого такого не думав», – буркнув Олег. «Ну і добре», – сказав Сергіїв. «Що ж ми робитимемо?» «Напевно, треба йти до лісу», – сказав старий. «Якщо вони спустилися, ми знаємо напрямок польоту. Ми їх знайдемо». «Правильно», – погодився Олег. «Я піду, можна?» «Безглуздо», – сказав Сергіїв. «Подумайте, вітер міг змінитися, і куля могла полетіти будь-куди. Навіть дуже далеко». А «Раптом вони здійснили вимушену посадку». Олегові важко було вимовити це, але він змусив себе сказати. «І постраждали, розбилися, і їм потрібна допомога». «Де їм потрібна допомога? Покажи!» – жорстко сказав Сергіїв. «Ми підійдемо до ріки, ми підемо тим шляхом, яким летіла куля. Це 4-5 днів». «І хто ж піде?» – запитав Сергіїв. Чомусь голос його був злий, і Олег не розумів, що ця злість походить від усвідомлення власної безпарадності. Всі думки і пропозиції Олега Сергій за останні дні зважив, прорахував і відкинув. Хоча він також хотів піти зараз за аеронавтами і шукати їх у безмежному лісі, тільки не сидіти і не чекати. Я піду, сказав Олег, з вами, і ще можна взяти фуміко, вона добре ходить в лісі. Це дуже далекий похід, заперечив Сергію. На стільки днів у незнайомий ліс не ходив навіть дік. Запасів харчів зараз майже немає. Все селище голодує. Олег не любив початку літа, тому що воно завжди було голодним. Звірів цей час ще не приходили, грибів було мало, зелень тільки починалася. Христина казала, що селище перейняло у християн давній звичай – Великий піст. У давнину люди теж голодували перед початком літа, коли закінчувалися всі припаси. І релігія придумала, що цей голод – на догоду Богові. Це називалося піст, і тоді не можна було багато їсти. Отже, взяти з собою практично нічого. Що було, ми віддали на повітряну кулю. Так? – запитав старий. Ми вполюємо щось у лісі, не пропадемо. Та не будемо про це зараз думати. Думати корисно завжди. Олег подивився на старого, чекаючи його підтримки. Але старий мовчав. Але мова йде про наших, а раптом їм погано. Ми завжди живемо поруч зі смертю, – сказав старий. Відправити зараз тебе та інших в ліс – безнадійна успіх. Оскільки ми хвилюємося за долю близьких, рівнозначно трагедії для селища. А селище – це в першу чергу не ми зб...